Залитому водою Все обійшлося благополучно Коли не зважати на маленьку неприємність Кілька волів, Збившись докупи провалились в воду Але сталося це недалеко від берега І вони все-таки вибрались на сушу В поліссі про те, як ми переправлялися через Прип'ять Люди склали легенду Цю легенду про дивовижний крижаний міст Ми чули потім не раз було це влітку Німці фашисти великими силами у супроводі танків напали на протизанів Притиснули їх до Прип'яті, хотіли потопити Месники думали, як їм переправитися на той берег В них ні човна, ні плотів під рукою, а ріка широка, глибока Раптом дивляться вони і очам своїм не вірять Сонце сяє, спека пече, а на Прип'яті лід з'явився з одного боку на другий крижана дорога простяглася, спробували лід міцний, як у найлютіші морози, не тріщить не гнеться, рушили партизани на той берег, а коли останній боєць ступив на землю, крижаний міст одразу ж розтанув, наче його ніколи тут і не було. В глушині полісся. Саме в ті дні, коли наше партизанське з'єднання вийшло в район Олевська, на кордон України і Білорусії, і підривники подалися до Сарн висаджувати в повітря залізничні мости через ріки Горинь та Случ, наші радисти прийняли повідомлення з Москви про перехід Червоної армії в рішучий наступ під Сталінградом. Знову Григорій Якович Базима, із своїм помічником Василем Войцеховичем розіклали в штабі карту, знову ми зібралися навколо неї. Старики похопцем надівають окуляри, відшукуємо населені пункти, названі в останньому зведенні. Проте раніше ми хвилювалися, що фронт далеко, що ретельно вимірювана відстань до нього збільшувалась. А тепер дивимось на ті самі пункти, на Дон, Волгу, і радісно усвідомлюємо, в яких величезних масштабах боротьба розгорнулася. Там, під Сталінградом, і тут, на Поліссі, на фронті, в глибокому тилу окупантів, вона йде за єдиним, добре продуманим, у деталях узгодженим планом. Так приходить свято і на нашу вулицю, радісно стає на душі. І хоч далеко знаходимося від своєї бази, що далі перебуваємо від великої землі, проте з почуттям дірваності, яке раніше гнітило нас, не лишилось і сліду. Коли наше партизанське з'єднання форсувало Прип'ять, гітлерівські війська, розкидані невеликими гарнізонами по містечках, оточених труднопрохідними лісами і болотами, Почали рити окопи і пристосовувати для оборони всі кам'яні споруди населених пунктів. Опорним пунктом німців у цьому глухому районі Полісся стало місто Лельчиці на березі річки Убардь. Штаб нашого з'єднання зупинився в Стодоличах. Це село ми захопили сходу. Поліцеї втекли, залишивши діючий вузол зв'язку. Телефоністки сиділи на робочих місцях. Вирішив скористатися з цього і наказав з'єднати мене з німецько-фашистською комендатурою в Лельчицях. Коменданта не було. Зі мною розмовляв якийсь офіцер. Говорив досить зрозуміло по-російськи. Цей вовк уже напнув на себе овечу шкуру і навчився мекати. Чого ви хочете? Спитав він, коли я сказав, що з ним розмовляє командир частини Червоної армії, яка діє в їхньому тилу. Хочу, щоб і духу вашого не залишилося на радянській землі, кажу суворо. Та, власне, я й сам не від того, щоб їхати додому, відгукується він. У чому ж справа? Та в мене, бачите, є начальник, і розмовляти з ним на цю тему зовсім неможливо. Він фашист. А ви хто такий? Я просто німецький офіцер. Наказую гарнізонові скласти зброю. Інакше всі без винятку будете знищені. Добре, передам ваш ультиматум начальникові. Район Лельчиць з лісами та болотами, які простягалися з півночі до магістралі Коваль-Київ і до залізничного вузла Сарни, був дуже зручною базою для дій на ворожих комунікаціях.